Nuorisokanava Hertsillä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Meillä on aika liian melodiat. Kyllä mä vuodesta 2017. No, no, Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pillen la Ver, que la vida es una canción, porque la magia de tus sabios me habla de Peter Pan y de Rock and Roll. Bañanos en el mar de sudos antes de que me pille la luz. kanava hertisellä. Radio-ohjelmaa nuorille. Toni Efremov ja Melankolian Melodiat. Sitsemästä eteenpäin. Ja se on hyvää iltaa teille kaikille rakkaille siellä kuulutuotapäätteiden ääressä. Minä olen Jevu ja tervetuloa Melankolian Melodioiden pariin. Tänään on keskiviikko, kello on viisi, ja tänään onkin sitten tällainen pakkas illan radiomeikäläisellä tänään, eli tänään on, mennään vähän tämmöisellä impro että mitä tänään, tänään tässä ohjelmassa tulee. Ö, tietenkin meillä on tässä ohjelmassa on kolme segmenttiä, mitkä on aina, aina olleet osana tätä minun ohjelmaa, mutta tota, näin, tänään muuten mennään sellaisella sellaisella Nyt soitetaan ne vähän tota, varasti musiikkia, mä otan teidän toiveita vastaan, Ehkä vähän katsellaan, että mitä tälle, tälle tuota, keväälle voitaisiin täällä, täällä radiossa tehdä. Koska tämä on ensimmäinen kerta tälle, tälle tuota, keväälle, kun minä olen täällä teidän, teidän seurananne. Tänään tälle talvelle, voisi sanoa näin. Mutta me ö, aloitellaan kuule musiikilla. Tuossa aiempi biisi oli Alvaro Solerin kappale Magia. Ja tuota, seuraavana lähdetään ihan toiseen maailmaan. Mennään vähän synkempään maailmaan. Mennään tuonne vähän ehkä kootti. Go, Tuotti tota, settiin maailmaan nimittäin Type O Negative. Ja tota, kappale olisi nimeltään My Girlfriend's Girlfriend. Ja tota, tämä on levyltä October Rust. Tämä taitaa olla vuoden 99 alabumeita, jos, jos minä en väärin muista. 96 itse asiassa. Se onkin, se onkin jopa vanhempi, mitä minä luulin. No, sehän, sehän tota, niin tiedostaa sen, että minä en aina, aina tota voi ää, muistaa, että milloin on mikäkin biisi tehty. Mutta, kun kuuntelen tähän väliin kun me Type O Negative ja, Palataan selkeästi ole. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä oli My Girlfriend's Girlfriend ja sitten oli Type on Negative. Tämä ei kuulu meikäläisiin lapsuuteen, tämä viisi, mutta tämä on tota jäänyt tästä ö, viime vuodelta, jäänyt tosi, isosti, tosi ö, korvamadoksi itselleni. Ja ajattelin, että hei, minä voisin soittaa tuon tähän, tähän illan alkuun, kun päästiin, ensin, ensin päästiin tuonne aurinkorannoille ja sitten nyt päästiin, päästiin kuulemaan jo poluamoriasta siitä, että, että, että tota, ensin on tyttöystävän tyttöystävä, joka on myös minun tyttöystäväni. Mutta joo, että siinä oli selkeästi jo oli jo selkeästi kolmen kolmen kyse tuossa kappaleessa. Mutta haluan kysyä teiltä, että mitä teille ihmiset mitä teille kuuluu? Koska nyt kun tässä ei ole pitkään aikaan melankolisiakaan ollut, viimeksi siitä on viimeksi tainnut olla melankoliset melankoliset, on tainnut olla tuossa Joulukuun alussa, oliko se nyt seitsemäs päivä, kun minulla oli se, oli se tota, Riuketsuplissar erikoinen silloin, kun minä sen se, tota, haastattelu ja siihen liittyvät jutut tota, valtas tämän minun silloisin kaks sen tänään mä vedän kolmen ja sen Ja ihan tämäkin on sen takia, kun tota, tuli tossa ö, viime viikolla idea, idea tota, niin, ö, itselläni, että vähän ja vähän niin tuolta Aaltosen suunnasta tuli vähän niin kuin semmoinen, ide, vähän niin kuin semmoinen idea tuossa, tota kun kun tota, ton, ton, ton Mikun kanssa juttelee, että hän, hän oli vähän niin kuin, että pitäis kuulua jotain muuta musiikkia tota, tässä kun on tässä kun on tuota niin on työmaalla ja sitten kun siellä Aaltosessa soi yleensä kun itsekin on ollut, siellä soi sellainen siinä niin isossa kajareessa, mikä siinä on siinä isossa tilassa koska Aaltonen on sellainen Jännästi rakennettu. Se on jotenkin semmonen yö, tosi yökerhomainen. Niin tuota... Siellä on semmoset isot kajarit, joista se soi yleensä semmoinen Tota... Onko se nyt joku latinosetti tai tämmönen... semmoinen semmonen niin tosi ranta... Ranta... Niin... Ö, tai mikäli, se on se oikea, oikea termi sille, mutta semmonen tota Latino meininki siinä kumminkin siinä musiikissa on. Ja se sitten vähän... Kun se soi... Kerta toisensa jälkeen voi varmasti jotakin jollekin vähän niin kuin aiheuttaa hampaiden kiristelyä. Ja sitten tota, niin ajattelin, että hei, mä ottaa tänään vähän niin koppia. Vähän tota, niin sanotusti käyttäen työtermiä, ottaa koppia. Ja tänään, tänään tarjolle teille tässä tämän tota 5.8 Tähän tämmöistä pientä Toiveradion tynkää. Ja sitten tuota samalla, samalla soittaa teille niin, ää, jotain... Jotain oikein, oikein hyvää musiikkia ja samalla myös sitten ehkä öö, ottaa myös vähän kaikenlaista erilaista juttua tähän, tähän tota lähetykseen. hän kokeilla, että miten onnistuisi tämmöinen hyvin extemporeita, hyvin improittu setti. Minulta. Yleensä minulle tämmöistä improitut. Mu muuten improitut ei ole koskaan onnistunut, mutta tota, jos myönnetään se ihan, ihan oikeasti näin, mutta äh, aina, aina sitä voi kokeilla. Mutta tuosta edellisestä biisistä me öö, ajattelimme, että tänään kun on tuo teema, mulla on kuitenkin jonkunlainen runkoteema tässä niin ohjelmassa, on, niin se runkoteema on tämmönen kuin te jefu, mitä on ikinä jefutettu. Mulla on, on rakentanut tämmöisen aikanaan, siis tästä on viime vuoden puolella, muista joskus syksyllä ehkä, niin olen öö, rakentanut tällaisen öö, ihan vain... Ihan vain öö, Tota, muistellen ö, lapsuutta, niin, niin tällaisen tota, soittolistan, mihin olen sitten laittanut aina minun, minun tota, aivan sieltä jostain vaippaiäistä asti muistamiani kappaleita aina siihen niin nykyhetkeen. Ja tämä nykyhetki tässä kyseisessä tota, niin ö, kyseisessä tilanteessa, kun tätä, olen tätä niin, tällaista Mixtapeja soittolista soittolistaa tämmöstä niin kasannut, niin se on ollut silloin, kun tuota Staminan X-levy on julkaistu. Eli se on ollut tossa varmaan syksyn, syksyllä, ei joskus, joskus lokakuussa ehkä. Joo, no, näyttäis olevan. Mutta tota, ajattelin, että tätä voitaisiin käydä tänään vähän niinku läpi, ja te kuulisitte vähän, että millaista musiikkia silloin on soinut, kun minä on ollut silloin, kun minä on ollut aivan pieni, ja millaista, millaista, millaiset biisit minulla minä muistan jostain, jostain tuolta minun mieleni sopukoista. Ja ne on hyvin erilaisia. Ne on todella erilaisia ne biisit. Eli että niistä voi sanoa, että ne on laidasta laita. Voidaan mennä ysäristä. Voidaan käydä 70-luvulla. Voidaan käydä jossain aivan huitsinkuikassa. Mutta niinku, se on kumminkin niinku niin laaja. Laaja käsite, niin kuin niinku musiikki on. Ja minun musiikkimakkukin on tosi laaja käsite. <hätä> Mutta hei, me palataan... Tota, ensimmäisen biisin jälkeen, koska edellinen biisi oli toi, se maailman Girlfriend's Girlfriend, mikä ei ollut edes minun, minun lapsuuden musiikkia, niin mennään ensimmäiseen sellaiseen lapsuuden biisiin tähän väliin. Nimittäin kappale on tällaiselta artistilta kuin Scatman John. Ja heti kun te kuulette tämän biisin, niin te arvate, että okei, okay, se on tämä biisi. Se on tämä biisi. Ja se biisi on nim nimenomaan... Uh, Yläsen tän heti tästä kuulette, kun mä tän napatan päälle. Se kuuluu nimittäin. heti... Tän kautta. Mä on Koljan melodiot. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Ja mä voin sanoa tässä vaiheessa, että tämä ei ole todellakaan minun lempimusiikkia tämä viisi.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 Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm a scat man. You. It's why you're still sleeping, the saints are still weeping Those things you call dead haven't yet had the chance to be born I'm the scat man Where's the scat man the Scat man? hey you get closer the lights go in the sound of the breathing has made the movement Fingers, a swirling carousel Better within me A doctor could describe He loves doing something That I just can't describe Presley ja Way Down soi tässä taustalla. Sellaisia on ollut muun muassa meidän lapsuudessa tämmöiset biisit, mitä me on kuullut. Ja miksi hello tota, Presley Way Down kuuluu tonne mun lapsuuteen? Hän on itse asiassa laska juttu, nimittäin aikanaan tuossa tota, biisiromukopassa, mikä oli tota, tässä Melangolian melodiassa tuossa pari vuotta sitten, pari-kolme vuotta sitten. Tämmönen pieni oh, kuunnelmaa. Segmentti, missä tota, minun, minun tota, suunnittelema, tai minun ja tota, ystäväni ö, tuon Danin, eli, niin, eli minun ja ystäväni Danin suunnittelema tota, tällainen kuunnelma parodia, kai se voisi olla. Niin, siinä oli yhdessä jaksossa itse puhetta tästä aiheesta, ja, ja siinä niin, niin, heidän hahmojen kautta käsiteltiin tätä. Ja, ja siinä sitten mainittiin, että ostoskanavalla tai tv-sopissa oikeastaan ennen niin myytiin tällaisia Simply the Best äh, musiikkialbumeita tai, tai sen kokoelma-albumeita, missä oli sitten tuota, oli erilaisia niin, äh, erilaisia tota, niin, vuosikymmenen äh, levykokoelmia. Ja sitten Tämä kyseinen kappale on jäänyt aikanaan mieleen sitten sieltä sitä kautta ja, ja tota, tää <laughs> ehkä se vähän selittää tätä mun rokabilly että miksi rokabilly on jotenkin jäänyt meikäläiselle niin aivojen, aivojen sisään tuota, eräänlaiseksi, ei voi sanoa möröksi. möröksi tuota. niin. Tai tämmöiseksi rakkaaksi lapsuuden muistoksi. Mutta, minua täällä tarjotaan WhatsAppin puolellakin viesti. Ja katsotaan Snopsa, että mitäs tästä räytellä. Siellähän soi. Meikäläisen ohjelma. Hienoa tietää siitä, että siellä oikeasti kuunnellaan näitä juttuja. Mutta, niin, WayDown, Elvis Presley, Ostoskanava, TV-shop, the Best. Sen pitäisi pestä vuotta levy tai tämmöinen äh, levy-kokoelma. Niin tota, löytyy tämä kyseinen kappale löytyy siltä levy-kokoelmalta. Levy ja mä voin sanoa, että mulla on tolle, tällä kyseisellä, äh, tässä listassa, on tältä kyseiseltä, kyseiseltä levykokoelmalta on paljon muutakin musiikkia. Eli me voidaan käydä vähän 70-lukoikin tässä tämän illan aikana läpi. Mutta kuten sanoin, minä olen priorisoinut tota, tämän ohjelman todella vahvasti toiveisiin tänään. Eli, eli tässä tänään tullaan ainakin kuulemaan, kohta, kohta kuullaan sitten uutta räminää, mutta kuullaan tänään myös sitten ö, Melodia Rehinä-biisi sekä tuota, tai Melodia rehinä voittaja biisi, sekä tuota toi, niin tullaan kuulemaan myös viimeinen hidas, viimeinen hidas ja sitten tuota tuo kierrepallon hitti, joka on sitten... Mun levy musiikkia, se mun pitää muuten vielä valita tänään, että mitäs. Mitä sieltä tulee, mitä sieltä tulee, mitä, mitä tulee. Ehkä me, ehkä me menemme k-popilla, mutta ehkä me menemme jollain muulla. Ken tietää, ken tietää. Mutta ö, mennään hieman takaisin. Palataan vielä sinne tuota, Simple The Best-osastolle. Ja ainakin, ainakin, tota, niin, ainakin pariksi biiseksi. Nimittäin. Sieltä siinä kyseisessä levy oli myös sitten 80-luvun 80-luvun tuota vastaava, vastaava tuota, palikka. tuota alikka muuten että kuulitte vahingossa juri Mastodonin äänen minkä minun, mitä minun ei olisi pitänyt varmaan pistää antaa soitattula taustalla mutta mm, no, tätä, tätä se on kun tekee, se on, kun tekee tuota koneella niin radiolähetystä, lähetystä se saattaa olla samassa, samassa äänilähteessä jotain muutakin kuin pelkästään se pelkästään mikrofoni. Mutta lähdemme, lähdemme kuuntelemaan 80-luvun musiikkia. Lähdemme tähän väliin öö, vähän ehkä sinne tätä, tuttuihin, tuttuihin maisemien. Mennemme nimittäin internet-trollien maailmaan. Ja <tys> <aún> no. <tys> <aún> ei, ei, ei mene internet-trollien maailmaan. Ehkä mennään vähän, vähän Chillimpän, chillimpän kautta. Mennään Kim Wildiin ja kappaloissa Kids, Kids in America. Tää löytyy silloin aikanaan löytyy simplete Best of the 80s levyltä. Tai levy Lähdään sellaistakin kuunteen tähän väliin. Ja toiveita saa laittaa Hertzelän shoutboxiin. Mulla on myös Discord sitä kautta. Sinne saa laittaa myös tota, näitä näitä tota, toiveita ja myös sitten saa mitä kautta nyt ikinä haluaakaan niitä laittaa. Mutta kumminkin sillä lailla, että minä pystyisin niitä toteuttamaan. Se olisi ihan hirveän kivaa sillä mielessä. Tämän biisin jälkeen niin voitaisiin lähteä vaikka katsella, että mitäs sieltä uudesta rähinän boksista oikein löytykään tällä kertaa. Mutta tähän väliin... Äh, tähän väliin tosiaankin Wild Kids in America. Nämä on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. päälle tällä hetkellä. Tämä on Kim Walt Kids in America. Kyllä, tällainen oikein, oikein tota tamppaava ja kova tota. Kova niin äh, raita. Tämän tota, nyt lähdemme tässä pikkuhiljaa tuonne, tuonne tota uudenreminen maailmaan. Nimittäin uudenreminen tota, eli tämän uuden piisin noston tota pariin. Ja uusi biisi nosto tänään tai tällä viikolla ja tässä Melancolmen ja Melodio, Melodioiden jaksossa tulee olemaan tällaiselta yhtiöltä kuin tutan Mä oon aikana Tutankhamonia pari vuotta sitten soittanut. Ja tota, heidän silloin taisi olla uusi EP tullut justiinsa. Se oli tota, se, minkä mä heiltä silloin soitti oli tämmöinen kuin Tota, tämä kappale, minkä minä nyt soitan, niin tämä on tullut viime viikolla ulos. Tämä on tullut, tämä on tullut tota 12. päivä tammikuuta, tämä kyseinen kappale, ulos, ulos tuonne niin tota, kuunneltavaksi. Ja ajattelin, että tämä voisi olla varmaan ihan kiva soittaa teillekin täällä radioaalloilla tota, täällä, niin radio täällä Hertzelässä, koska tämmöisiä vähän erikoisempia suomalaisia että <tulee>, tulee aika harvoin vastaavaa. Ja tota. totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, popahtavana totta, vähän totta, totta, totta, totta, popahtavana totta, totta, totta, on totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, totta, Ehkä tämä tajunnan tunnelmointia, joka on tämä heidän uusinsinkkunsani, on vastaavanlaista sat-sittiä. Jotenka lähdetään se, tähän, tähän, tota, tähän iltaan, tähän alkuiltaankin, joka alkaa olla jo tuossa puoli kuuden pintaan, niin aletaan puuntelemaan sitä kyseistä kappaletta tämän, tota, että minä tämän tästä maton saan pois päältä. Noin hieno. Päätään kuuntelemaan tähän väliin minä ja palataan sitten jälkijätasasteelle. Silloin noissa tota tai aletaan ehkä sen jälkeen sen viisi jälkeä asteella. Katsotaan, että mitä siihen tämän, tämän perä soimaan. Kertokaa vaikka Saltboksissa, että millaisilla fiiliksillä tämä päivä lähtenyt käyntiin. Ja kertoakaa samalla, että kertoakaa myös mulle, että, että tota, ää, millaisia fiiliksiä tämä ää, viimeaikainen, ää, viimeaikainen hyvin tämmöinen. Tota, niin nämä äärimmäisissä olosuhteissa olta, äärimmäisiä tämmöinen, pakkas äärimmäiset akkaslukemat on aiheuttanut teille. Millaisia fiiliksiä ne on aiheuttanut? Kertokaa mulle siitä. Mutta, tämän väliin uutta se on. Tutankamon ja tajunnan reiöttävää tunnelmointia. Tajunnan reiöttävää tunnelmointia siis kyseessä. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai ikäs, ikäs rävinä oli? Melankolien melodiot, uutta rävinää. Koljan melodiat. ja, ja höövalssia ei tämän tahti tanssita. Well yes, I think it's true and fair to say. Clicker, I chase those frights away Ooh. of hard-boiled killers. We Käykliisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte Herald of Darkness nimisen kappaleen Old Gods of Escort nimiseltä yhtyöltä. hän on itse asiassa poissa the Fallin tällainen alter tota, ego-niminen alter ego, -niminen, y, alter -Ego -yhtyä, mikä on yleensä Remedyn peleissä tota, esiintyvä yhtyö. Ja tämä kyseinen kappale o, liittyy tähän tota, Alan Wake 2-peliin. Herald of Darkness, Tähän on itse asiassa tämä Old Gods of Asgardin levy, missä tota on paljon näitä tota näitä old tän, tota, näitä -pelien, pelien biisejä, niin on, on tota tällä hetkellä niin myydyin, myydyin kotimainen myydyin kotimainen tota Tota, fyysinen musiikkialbumi. Ja tässä kyseisellä levyllä on tosiaan ö, Alan Wake ja kakkosesta ja kontrollista musiikkia. tämä tämän levyn nimi on Rebirth, Greatest Hits. Eli kyseessä taitaa olla aika, aika syväkin biisi, tai aika mielenkiintoinen levy, koska, koska kyseessä on tommonen, tavallaan, tavallaan ö, olemassa oleva, mutta samaan aikaan niin kuin fiktiivinen yhtyä. Ja ehkä se suurin, suurin, ehkä ne sai tosiaan tätä toista Game Awardsista tuossa tota, joulukuun alussa, niin saivat tota, sitä kautta ehkä tunnettavuutta. Tunnettavuutta niin on sitten Suomen, Suomen tota, fyysisten levyjen ja fyysisen myy Myyty, my, fyysisenä myytyjen levyjen albumilistan ykkösenä tämä kyseinen levy. Ainakin viime, aiko, vi, viime aikoina ollut. Sitten ö, katselen tuossa onko miss, mihinkään paikkaan tullut mitään musiikkia, Ei ole tullut jotenka jatketaan sitten tuota, meikäläisen, meikäläisen oman, oman tota, satunnaisen ö, tai tämmöisen minun oman musiikkihistorian läpikäyntiä. Ja. Pysytään ehkä vähän tässä, tässä tuota, rock-puolella. Pysytään kumminkin tuolla ehkä tossa, tuolla niin, niin, niin, ä, vuosikymmen, tuossa tuolla vuosikym, vanhempien vuosikymmenien kymmenien musiikissa nimittäin. Mennään tuonne 70-luvulle takaisin hetkeksi. Sieltä tota, jälleen sinne Simpli the best of the Vuosikymmen, levylle ja, ja sieltä sitten tämmöiseen 70-luvun tota, yhtyeeseen kuin Slade ja siltä sin, ja täältä kyseinen levy on, ö, tai tämän, tämän kyseisen esitteen levy, jolta tämä kyseinen kappale on, jonka tulen soittamaan on, on tota, vuodelta 1973 tämän levyn nimi on Sladest ja tota, tai Sladest ja kyseinen kappale on myös itse asiassa tuon ton, ton Quiet Riotin myös versioimana tunnettu kappale, nimeltään Come On, Feel The Noise. Ja, ja ajattelin, että tämä sopii myös hyvin tähän, tähän, tuota, niin, tähän fiilikseen, kun pohtii, että minun musiikki menneisyyttäni ja omaa tämmöistä tietynlaista. Uh, musiikkima on uh, niinku jalostumista jälkikäteen, mutta come on filter noise ja slide tähän väliin, palataan sen jälkeen taas musiikki tota, rintamalle ja melankolia melodioihin Pistelkää tota viestiä hertilän southboxiin hertilä.com uh, mikä on tässä tämän musiikkisoittimen alapuolella sieltä löytyy Sieltä löytyy shoutboxi sinne, jonne voi laittaa nimenmerkin ja sinne sitten myös viestiäkin meikäläisille. Kertokaa, että mitä teille kuuluu, ootteko te millaisella fiiliksellä tätä kylmää, tota, tätä kylmää alku, alkuvuotta viettäneet? Millaisia, millaisia fiiliksiä se herättää teissä? Palataan kumminkin Sladeen jälkeen asiaan. Melankolian Melodiat ja Tony Efremov laskee lukua 7. eteenpäin.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 Joo, sieltä paukkuu, tota, siellä paukkuu Slade ja, Come on, feel the noise. Tämä on tota, hyvinkin tällainen, tota, muistuttaa ehkä vähän arena areenarokkia ehkä jossain määrin tai jossain siinä välimaastosta. Tämä kuulostaa areenarokilta, mutta tämä on, on jotenkin sellaista just sitä välimaastosta, ja muuttuu tää kappale sella, että alkaa semmoisella. Tuota, niin tosi, että alkaisiko se jostakin niin kellarista ja sitten kun tämä loppuu, niin tämä on niin ihan siellä jossakin vuore huipulla tai missä, ne, missä ihmeessä ne oikein soittaakaan. Mutta tuollaisen biisin olen pongannut aikanaan, aikanaan Simpli the best of the 70s, tällaiselta, mitä nyt mainostelevisiossa on näissä ostoskanavaohjelmissa mainostettu, niin semmoiselta levykokoelmasta minä, minä olen aikanaan tämän Tämän tuota bongannut, tämän kyseisen kappaleen ja ö, omistan itse asiassa, en kyseistä levyä kokoelmaa, mutta omistan kappaleen, missä on tämä levy. Ja tämä tosiaan ö, löytyy mulla itälälevyltä Hockey Night in Finland. Tämän kyseinen, kyseinen viisi kyseinen löytyy siltä levyltä. Ja mä oon koskaan ajateltu, toi, toi Alun Baby Baby Baby kuuluu itsestään kappaleeseen. Mä oon no, kuullut vähän liikaa sitä Kuajet Rajotin versiota. Ai et versiota tästä kysestä kappaleesta, mutta kyllä mä ehkä itse enemmän tykkään tästä lady versiosta. Ihan inase enemmän kuin, Tää vähän, vähän keveämpää rokkia meikäläisen maku. Sitten pompataan ehkä sinne, ehkä sinne tyypillisimpään päähän, kun puhutaan, puhutaan tota minusta ihmisenä ja minusta ehkä semmosena semmoisena tota, ö, suomi kuluttajana. Tämä on, nyt voidaan mennä oikeastaan jo melkein tähän päivään pompatan hetkeksi. Mä, yritän, mä en yritän mennä mitenkään niin järjestyksessä tätä, tätä minun musiikki minun <tosikilistaani>, mutta minkä minä, minkä minä olen tänne rakentanut, mutta pyrin, pyrin siihen. Niin kuin tietyllä tapaa nostamaan teille kaikenlaista erilaista. Kaikenlaista erilaista, mitä täällä minun, minun, minun tota niin, musikkimaku on, miten se on muuttunut vuosien varrella. Ja, no, tällainen hyvä esimerkki tästä, että miten minun on muuttunut, muuttunut tässä, on, on kyllä tämä, tämä, tota, tämä seuraava biisi. Nimittäin, nimittäin tämä ei ole sieltä rokeimmasta päästä ainakaan eikä myöskään sitä raskaimmasta päästä. Mutta tämä on sitä ehkä sitä osastoa minun, musiik minun musiikkimaussa, että tässä näkee, tässä näkee vahvasti sen, että minkälaista mitä, mitä musiikkia sitä tulee, on tullut joskus hairahtaneeksi kuulemaan. Nimittäin, nimittäin tota, joskus 2000... Viisi, itse 2004 se taitaa olla. Nimittäin mulla on tämmönen synkkä, synkkä, synkkä street dance menneisyys. Mä olen tästä selittänyt aiemminkin, aiemminkin melankolian melodioissa, mutta synkässä street dance menneisyydessä löytyy tämmönen eräs biisi, minkä koreografia tai muista on vielä tänäkin päivänä, kun... Kun aikanaan aikanaan tota, harrastin, harrastin vuoden, verran, vuoden verran street dancea ja tai no tän niin, hip hoppia niin ä, siinä kyseisessä, tätä kyseistä ryhmää itse asiassa niin veti ä, silloin silloin, tota, veti silloin mutta nykyään, nykyään todella isosti Isosti tota, ö, tunnettu tanssi, tanssiopettaja ja ja Matti Puro. Että joo, mä oon ollut Matin opetuksessa aikana, aikana kun olen opet, opiskellut tans, tanssimaan tota, hip-hoppia. Ja kappale, minkä ö, koreografian valitettavasti muistan vielä tänäänkin päivänä. En ehkä sanoa huono, huonona, huonona valitettavasti, vaan valitettavasti, vähän, vähän, vähän vitsillä sanoin, että valitettavasti muistan tänäkin päivänä. On kappale nimeltä UV. Tota, tämän on esittänyt Mark Ronson, Ghostface Killah, Nate Dogg ja ketäs muita tässä Olika, oli tais, Taisi olla jotakin muitakin tässä kyseessä kokoonpanossa. Koko Drive ja Saigon oli nämä tässä myös mukana tässä kappaleessa. Esittämässä, eli meitä, oli oikein tämmönen iso, iso kokoonpano. Mutta ajattelin, että mennään välillä vähän poispäin rockista. Mä yleensä soitan niin paljon rockia tässä ohjelmassa, ja ehkä joku, joka ei ole ehkä ensin kuullutkaan tätä minun ohjelmaani, niin kuulee ensimmäistä kertaa, että kuinka tämmönen sekalainen, sekalainen seura tämä minun, äh, minun musiikkiohjelmani oikein on, tämä minun Öö, Aamusau-ilta-aikaan oikein on. <laughs> Eli on minun melodiat. Mutta palataan sen asteelle tähän väliin. Uui ja. Ja sitten Mark Ronson, Ghostwest, ne Dark Drive ja Saigon. Melankolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. La, la, la, la, la, la, la. Yeah. What's the deal nigga? Ain't nothing par we just shit waiting for the Lord like Trying to get our heads right, get this money right, we all like you know, what I'm you know how it goes, just another day in the hood Yo, la, la, la, la, la, la, yo, and yo, yo, what night, New York City Heard it going down, Friday night, midnight, Atlantic City Slash machines, ding, ding, ding, ding, ding, when they Off. Lock the doors, That when those, just beat Cigars, Paisley robes Four bitches guarded me safely as we walked to the window The cashier was scared. he asked for my info The manager arrived with two guys, that's an insult That's the cold, the cold We talking about five million dollars here This ain't Play-Doh, And your horoscope go red, you gonna slay those hoes We got scribbles, Anthony Acid rocking the show, special guest stocks, Smart Bronson First 500 bitches went crazy when he let they aunt And all he did was plug me in I got the charge and got they bras And ran through they hold the bar. Ooh we, ooh la la la la la la la. Ooh we, ooh we, la la la la la la. When I step into the party, all the ladies wanna know. I'm hanging with the ballers, yeah, all my nigga goes I can tell you what they say, hey, that's if you wanna know, they say. Ooh -wee. I can pick another hole Ooh. In the middle of the summer Or even 20 below I'm a bad motherfucker I'm way too fucking cold Let me tell you what they say When I'm pulling up my trolls They say Ooh. Hey yo Hey yo I came to the party Just to cut up a rub Don't make me have to cut up a dub Now play something for me DJ Cause it's nothing but love Posted by the ladies You looking for something to rub When we roll out We roll on dubs Roll it above The or unit We controlling the club Mommy's shaking their ass They throwing it up Like a beat No, it's yeah. the ooh wee, ooh wee, la la la la la la la la. Ooh we ooh la la la la la la la To the bang bang hoogity up, jump the pump when I bang big bullets. I buck up a jump. I love to get a biffed that's stuck up the hump. Act tough and my foot get stuck up your rump like boom. I heard, I bustin', that's my word So if you get out of line and your ass is mine And I'ma run up in your house, put it in your mouth I might be new to the game But it's a damn shame what a brother about to do to the game I got Mark from backing me up I'm already on a song with Nate Dogg. That's why you wanna hate dog. Here's a warning, with Mark bring the horns in Say the wrong thing and you won't see the morning You get dealt with, man Yo, Nate, man, let's ride on these bitches Come on Siinä kuulitte Mark Ronson Ghostface Killah, Need Dog ja Thrive ja Saigon. Uui. Tommoseen biisiin minä olen aikanaan, tota, aikanaan mennyt tanssimaan. Niinku, <tos> voi joku, voi joku, voi joku. Vai joku. On, on kaikkea, kaikkea, tota, kaikkea on tullut koettua, kaikkea on tullut kokeiltua. Niinku, niin kuin vanha sanonta sanotaan, että kaikkea saa kokeilla paitsi... Tota, paitsi ja paitsi huumeita ja sukuurutsaa. Sellainen on ollut, ollut aikanaan meikäläisen tota, elämäohje. Sellainen on ollut, ja se on vielä tänäkin päivänä kyllä aika vahva sellainen, että melkein kaikkea, saa, melkein kaikkea saa kokeilla paitsi huumeita ja sukuurutsaa, mikä on kyllä vähän sellainen nyky, nykypäivänä, että kun seurannut uutisointia, niin ollut kyllä aika... Aketta mitä mitä mitä ei ei miksi, miksi, miksi tota, nuoret nuoret tota, niin nuoret tota, aiheuttaa itellen tätä että pistää miksi, miksi, käytätte, miksi te käytätte kamaa? se on, sitä, olen, sitä on tullut tota, kysyttyä sitä on vielä tullut kysyttyä kyllä iteltä ja tullut kysyttyä myös, päässä, päässä myös niitä, Mielessä kysynyt niiltä nuorilta, kun on nähnyt ja törmännyt törmänny noihin, noihin uutisointeihin, missä on puuttuu siitä siitä, että, että hirveän, hirveän nuoret käyttää, on käyttänyt huumeita. Hirveän kiva ottaa tällainen tunninvaihteeseen tämmöinen aihe, puheen tota, niin, puheenaihe tähän väliin tota, sitä kaipa se on jotakin, ilmeisesti jotain rajojen koetteluja lueta tämmöistä, mutta mitään muuta, siinä ei, mitään muuta siitä ei kyllä mun mielestä taida tulla muuta kuin sen, että te pilaatte sillä jo elämänne. Kuten tota, kokeilet, jos kerrankaan kokeilee, kokeilee mitään kamaa tai tämmöistä, niin kyllä sinä vähän niin kuin pilaa elämänsä. Huomaa, että se ei ole kovin kivaa. Huomaa, että se ei ole kovin kivaa. Mä voin sanoa itsekin, että tässä tota Okei, okay. okay. tämä on hyvä, hyvä tota, huomautus siinä, että miksi haluan, haluan valistaa myös sitä, että älkää nuoret oikeasti, älkää nuoret oikeasti niin juoko alkoholia, esekkä, esekkä ei sekkään ole hyväksi. Ei sitä tule muuta kuin sanomista. <köhön> Näin, niin kuin koke, kokemuksen syvällä rintaa sanon tämän asian. teistä sitä muuta kuin muistelette alkoholia. Mutta siirrytään siirrytään musiikista hieman modernimpaan, modernimpaan tota, metallimusiikkiin. Ihan vain sen takia, että saadaan vähän pala palettia puututtu ja paljon tuota välillä vähän putsattua, koska tuossa kun minkin tuota oli kängsteräppiä, niin, niin tota, muistan, muistan tuonkin, tota, tuostakin oli puhetta itse asiassa tuossa minun on siinä viimeisimmässä kuunnelmaa projektissa, eli tota, beiseron siinä oli jaksossa, missä oli, tota, missä, se nyt näitä, että ne oli löytänyt, oli löytänyt ö, tästä löytänyt tästä laatikosta oli löytänyt sitten videopelin, mikä oli Grand Theft Auto, Grand Theft Auto Vice City. Sitä, sitä kautta sitten tuli pojilla, eli, eli nevallaisilla ja mannisella tuli Tuli puheenaiheeksi Grand Theft-autopelit ja, ja se, että millaista musiikkia on tuota, niin tullut kuunneltua lapsena. Niin siinä tuli sitten niin, ä, Mannisen, eli minun, ää, minun ääninnäyttelämä Mannisen, tota, niin, ä, tunnustus, että on kuunnellut gangsteräppiä. <tuh> ja sitä se oli. Mä itse asiassa juuri siinä, siinä iässä kuuntelin jonkun verran, jonkun verran tuota, rap-musiikkia. En paljon, mutta jonkun verran. Ja sekin oli kääntävä tautosan Andreas seota että siihen tuli törmättyä. Ja voisin sanoa, että videopelien kautta olen törmännyt myös toiseen, toiseen tota, sellaiseen rap-musiikin genreen, tai tämmöiseen rap-henkiseen No, Täältä olla räppämusiikkia, sekin, sekin yhtyä Delinquent Habitsiin. Ja tota, se kappale siellä se Tres, mikä on sitten soinnut tällaisessa GTA, arkademaisessa GTA-kopiossa nimeltä Total Overdose, Against in Mexico. Ja muistan kanssa sitten samoihin aikoihin, kun GTA San Andreasia pelasin, niin siihen tota, peliin tuli myös tutustuttua aika vahvasti. Mutta mennään kumminkin metallimusiikin maailmaan. Mennään viime, vuotist, viime vuoden, viime vuonna julkaistuun levyyn. Inter, Intergalactic Battle Tunes Stories from äh, tämän, tämän kyse, nimi. Stories from the from behind the dark side of the moon to the Milky Way and beyond. School Forge on tämän tuota, kyseisen kyseisen tuota, tuottanut tai tehnyt yhtyä, ja Kappale nimi. On, ei enempää, ei vähempää, kyseessä on kappale nimeltä Slave to the Machine. Ja tämän jälkeen voitaisiin katsella vähän, että oikeastaan Eipäs vielä siihen, mitä minä mietin tähän väliin. Mutta tota, mm, haluaisin sen verran vinkata, että jos teitä kiinnostaa vähän vaikuttaa, se vaikuttaa tässä myöhemmin tänään soitettavan biisiin, niin käykääpäs Instagramissa media siellä on tota meikäläiseltä, meikäläiseltä siellä Instagramin storissa pieni äänestys, missä on, mikä on Melodia Rähinä, Rähinä nimellä. Ja tämä Melodia Rähinä, ö, on tämmöinen äänestyssegmentti, missä, missä tuota kuulijat äänestää, että mikä biisi soi. Siellä on tällä kertaa UMK-musiikki, ja siellä on, on tota, vaihtoehtoina on Windows 95man, ja Sara Siipola, että sieltä saatte valita, että mitä soitetaan, ja se sitten soitetaan tässä jossain kohtaa, jossain kohtaa ehkä tätä toista tuntia. Mutta tähän välin Skullforge ja Sleeve to Machine, vähän tämmöistä modernimpaa, modernimpaa ö, ja nopeatempoisempaa musiikkia tähän keskiviikkoiltaan, ja oikein kylmään sellaisia, oliko muistaakseni minus 26 täällä, pohjoisessa, missä minä tällä hetkellä vaikutan tätä lähetystä tekemässä. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. Sleeve to siinä. Voi joku. Nyt lähettiin nimittäin oikein, oikein sinne Power Metal-osastolle tämän biisin kanssa. Ei välttämättä sitä ihan meikäläisen, meikäläisen tota, niin, niin, niin vahvinta, vahvinta niin äh, genreä mutta... Hei. Mm. Pääsee... pääsee tota, pääsin kokemaan jotain vähän erilaisempaa. Mä en, mä en nimittäin ole mikään, mikään Power metal overmetall-tyyppi. Ehkä niin, jos overmetalist puhutaan, niin <laughs> ehkä joku ö, hammerfall ja, ja tämmöiset niin, tuota, tutut tutut ja tunnetut. Tunnetut tota niin ö, tutut ja tunnetut nämä kokonaisuudet ja yhtyöt on mulle ehkä enemmän lä lähempänä sydäntä. Mutta tää, Tämä on kyllä, tämä on ihan kiva uusi bongaus ja uusi semmoinen, tota, että minä haluan, haluan kyllä antaa tälle uuden mahdollisuuden. Sitten kun heiltä uutta musiikkia tulee, että on kumminkin suhtuutta musiikkia tämä, tämä heidän Slave to the machine, mikä tältä Intergalactic Battle löytyy. Tai tältä kamalan, kamalan pitkältä levyltä löytyy tää voin, voin muuten myöntää tässä kohtaa mulla on tietynlaisia, tietynlaisia antipatioita tota, tätä niin soitinta kohtaa, mikä, mikä tota, lähettää tätä, tätä lähetystä. lähetystä mutta, niin, niin, niin, äh, mutta <tosimus> onneksi, onneksi ehkä jossain kohtaa saattaa päästä, päästä vaihtamaan vaihtamaan tämän, soittimme tämän, tota, tämän mixlerin ehkä johon, johonkin tota, muuhun, muuhun tota, systeemiin, mutta ehkä siis, tämän nyt tämän, ei ole vielä varmuudella, varmuudella sanoa, että en voi sanoa varmuudella vielä, <laughs> mutta, voin, vo, mutta voin sanoa myös, että muistelen kyllä Kaiholla, Kaiholla tota, menneisyyttä, kun oli tuossa tuossa tota, Vuonna 2010, 11, 12, 2013, silloin kun tuota aloittelin, aloittelin tätä uraa, niin, niin silloinhan ö, nuoriso, tätä meidän kanavamme, kanavamme Heretsillä, niin pyöri, pyöri ihan, ihan täällä kotipaikkakunnalla, ihan radiossa asti. Mutta silloin tuota oli myös pieni jämm. Pieniä saattaa olla vähän, ja vähän tietynlaisia pieniä haasteita mm -hmm. ja tietyn, tiet, tietynlaisia pieniä asioita, mitä ehkä välttämättä, mm -hmm, mit, mitä muistelen kanssa aika, aika tuota, ö, tietyllä, että on, onneksi niin nämä asiat on, on itsellä tota, siellä, niin kuin, kokemuslistalla, että on koettu ainakin. <laughs> Mutta en, en muistele niitäkään, sitäkään aikaa, kun piti, piti tota... Meidän, me, meillä siis me soiteltiin aikanaan. Aikanaan tota piti siis musiikki soittaa tuolta... Soittaa tuolta... Ihan CD-levyltä. Ja silloin siinä, siinä kun sain ne levyt levyit soitettua, niin piti muistaa sitten, että mitä, mitä levyjä olet soittanut, mitä, minkä raidan olet siltä levyltä soittanut, ja, tota, ja sitten sen, että mikä sen öö, levyn kyljessä olevan, olevan tota, pienen numerosarja, niin sekin piti muistaa, ja miltä, että minkä ne julkaisemaan levy oli, ja sellainen. Sitä, sitä muistelen hyvällä sen takia, koska sitä kautta oppii itse tota, niin tutustumaan niihin levyjen tekemiseen ylipäätään, mutta myös siihen, että oppi, oppi, niin, öö, oppi myös vähän niin sitä ö, arvostamaan sitä levyn tekemisen, niin tota, levyn tekemisen prosessia. Mutta mennään musiikissa. Musiikkia eteenpäin. Musiikkia mennään tuota meikäläisen meikäläisen tota, hieman taas ö, johonkin, johonkin päin. Minun menon on tota, musiikki, muuttumisen vaiheita nimittäin. Tässä, on tässä kun on elä, elämä on takana lähes, lähes kolme vuosikymmentä minullakin niin on, tota, tai kohta on uudet pyörät niin, niin voin sanoa, että on, on kyllä niin koettu kaikenlaista. Ja, mm, ehkä mä haluan vähän mennä sinne, niin siihen päähän, mitä mä mietin, että onko tämä nyt niin se, sellaista, sellaista tota vaihe, että minun, minun tota, musiikkimaassa, mitä minä ehkä vähän häpeän. Mutta toisaalta se on ollut sitä aikaa, kun, kun tota, minä olen tutustunut rockmusiikkiin enemmän. Ja nimenomaan tähän yhtiöseen on tutustunut enemmän tämän kyseisen levyn kautta. Mennään nimittäin tällaiseen, tällaiseen tosi isoon yhtiöseen nimeltä Metallica. Muaa vähän hävettää myöntää, että minä en ole mikään. En ole, tota, en ole nykyään, en ole mikään issoin Metallicaan ystävä. Kyllä kuuntelen yhtyettä, mutta en ole suuri ystävä ja, tuota ja Ensimmäinen Metallica-levy, minkä minä me ikinä omistin hyllyssäni, on, on tuota, Death Magnetic. Ei vuoden 2008, 2008 Metallica-albumi. Mikä nyt varmaan tulee yllätyksenä, että, että minä, joka on aika, aika kovaksi rock mies niin tuota, luulisin, että minulla olisi, niin mun, että minun olisi alkanut jostakin vähän tunnetummasta levystä tai, tai jostakin vähän semmoisesta suosit, suositummasta levystä, mutta minun, minä on, niin on metallikan metallika niin kuuntelut, kuuntelut on alkanut oikeasti ehkä, ehkä heidän yhdestä heikoimmasta levystään. Toisaalta, toisaalta, mä olen, mä olen siinä mielessä vähän eri, eri junassa metallikaa kuuntelijana, silloin kun kuuntelen metallikaa musiikkia, niin, tota, niin mä arvostan Death magnetic ehkä pikkusen enemmän, mitä, mitä tota, niin kuin normaalisti, tai mitä tällainen niin tavan, tavan kuuntelija tekee. Nimittäin Death Magneticiltä löytyy useampikin tosi hyvä biisi. Mutta äh, ehkä mä haluan soittaa kumminkin heiltä semmoisen biisin, se, biisin siltä levyltä, mikä ei saa niin paljon, paljon tota, soittoa näissä, soittaa kun puhutaan radiokanaavista ylipäätään. Nimittäin tämmöinen kappale tehdäänkin näitä levyltä kuin Cyanide, eli cyanide, Soitossa, että Se on aika nopeatempoinen biisi. Mä muistan sen aikanaan. Muistan aikanaan että tämäkin on soinut. soinut. aika paljon omalla omissa tota, niin ä, musiikki musiikki tota, niin, ä, omassa musiikki aikanaan ja miettiä että tämä ja yksi toinen toinen metallimusiikkilevy oli mun ensikosketuksia niin, tämän, tämän kyseisen, tämän, tämän, näiden kyseisten yhtyiden musiikkiin muullakin tavalla kuin Guitar Heroin kautta. Mutta tähän väliin äh, Metallica ja Saya kappale on Death Magneticlevyltä tämä, tämä biisi. Tämän jälkeen palaillaan sitten taas on tuota, Tässä aletaan olla jo puolitoista tuntia, eli aletaan olla jo kohta puolessa välissä tätä ohjelmaa. Viisi toivetta saa muuten esittää. Pitäisi löytyä mahdollisimman paljon kyllä. Pyritän etsimään aina kaikki, kaikki tuota biisit jotain kautta tänne, tänne meidän meidän musiikkiarkistoomme. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Melodiat, ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Silloin kun tutustuin Metallican musiikkiin, eli tähän tota Death Magnetickiin, tutustuin myös Dragon musiikkiin ja heidän levyynsä Ultra Beatdown silloin. Mutta tota, kyllä ensimmäinen kosketus Dragon musiikkiin musiikki oli Guitar Hero 3:n kautta ja vähemmän yllättäen uh, Through the Fire and Flames. Eli, tota, So, oliko, oliko se True Fire and Flames? Se sen kappaleen o, oikea nimi. Muistin se, Fire and the Flames tai jotain vastaavaa. Se se, miten se piti lausua. Tai miten se oikeasti lausutaan. Mä en vaan muista, miten se oli. En, en, enkä halua enkä tähän väliin muistella, että miten se oikeasti lausuttiin. Mutta kumminkin Dragon Worsen musiikkiin tuli siinä ohessa, metallikan ohessa niin tutustuttua. Mutta me emme kumminkaan soita Dragon Forcea tänään valitettavasti. Valitettavasti se, on tuohon, tota, se olisi aivan liian, aivan liian raju tonaalinen vaihto. Mutta toisaalta se viisi mitä mä mietin seuraavana soittavana niin on myös yhtä lailla aikamoinen tonaalinen vaihto. Aikamoinen tonaalinen vaihto, kun tota, puhutaan, puhutaan tästä muuan pohjois-pohjanmaalaisesta Joo, siihen aikaan, kun minä olen sitä... Yrittä, kun minä olen sitä alkanut kuuntelemaan se jo silloin, jo silloin kuopatusta, kuopatusta tota, ö, hyvinkin synkkää, synkkää metallia soittaneeseen soittaneeseen tota, yhtyeeseen joka, tämän, joka varmaan tämän, tämän tota, ö, esittelyn kautta varmaan tulee ihan helposti kenelle tahansa meistä tutuksi kyseessä hän on tietenkin, on tietenkin senten sentenced, kuten se pitäisi. Ilmeisesti näin olen ymmärtänyt, että näin se pitäisi lausua. Ei, ei sitä ei saa kutsua sentenced, vaan se pitäisi sanoa sentenced. Tämä on, on joku juttu, mitä, mistä, mistä olen kuullut mistä olen kuullut puhuttavaa, että miten se pitäisi lausua, kun, onko se sentenced, sentenced, sentenced, vai miten se pitäisi, ö, vai senaarit senaari, tai mitä liian niitä muita, muita nimiä tällä, oli tällä yhtyöllä, mutta kumminkin ö, heidän yhtyön musiikin kanssa tuli ku, tutustuttua siinä, siinä samoihin aikoihin, kun tota metallikan musiikkiin pääsi, pääsi vähän niin kuin käsiksi, käsiksi siinä yläasteen Yläasteen tuota, loppupätkällä, loppupätkällä vuonna 2010 eli tuota, tämä paljastaa siis että, että tuota, olen, olen vähän, vähän nuorempaa sorttia olen vähän nuorempaa sorttia mitä tulee tulee tuota, näin metallimusiikkiin ja siihen niin tavallaan tähän, niin kuin, miten olen tutustunut metallimusiikkiin niin, tuota, Sentencediin, niin siihen tuli tutustuttua tämmöisen kokoelmanlevyn kautta, näin tätä voisi käyttää termiä kokoelmanlevy näin lainausmerkeissä, kun se oli semmoinen härönnäköinen kokoelmanlevy, missä, missä oli tota satunnaisia toimintoja Sentencedin niin tuotannosta. Siellä oli sieltä täältä otettu, otettu niitä biisejä, ja ne oli vähän niin kuin, niitä niin kuunnelluimpia, kuunnelluimpia biisejä, Sieltä löytyy muun muassa ää, trooper jostain 90-luvulta. Sieltä löytyy, sieltä löytyy sitten, myös tuota, tähän muita muuten biisejä, sieltä kyseiseltä levyltä löytyy. Mulla on tässä mukavasti kaksi konetta auki käytettävissä. Me voin tarkastaa asian, tarkastaa asian tässä, että mitä ihmeä muita ja muita biisejä että kyseiseltä, kyseiseltä kokoelma-levyltä löytyy. Koska tää, tota, tämä levy oli tämmöinen niin Manifesto of Sentenced, tota, niin albumi, missä oli, niin, missä oli tosi, tota, tosi härroja valintoja. Katon tästä tätä listaa, niin nyt, nyt kun nopeasti vilkaiset, mitä tällä, tällä tota, kyseisellä, kyseisellä, niin Tota, levyllä on ollut näitä biisejä, niin täällä on ollut Everfrost, Vengeance is mine, Despair, -redden, despair -redden Hearts, uh, No one there, Cross my heart and, ho and hope to die, Excuse me while I kill myself, Broken, Dead moon rising, Drown together, The rain comes falling down, The Suicider bleed, Sitten parit, parit livevedot tuohon nu Nuusesta ja Nepenthestä. The Trooper ja Northern Lights. Ainakin tämän listan mukaan, ja minkä minä löysin. Ja se, minkä piisi ajattelin tästä kyseisestä tota, levystä soittaa, on ehkä Sentensedin soitetuin piisi. Ja se ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, mikä oikeastaan sai tykästymään Sentensedin musiikkiin. Nimittäin juuri tämä kyseinen piisi. Killing Me, Killing You. Ja se lähetetään tähän välin soittoja tai jälkeen kävästään kattele että mitäs siellä Instagramin puolella että media melankolia oikein löytykään sen sen tota melodia myötä et sitä ei tota, niin tämän tämän hyvin synkän metallimusiikin jälkeen. melankolian melodiat ikää kärsimässä vuodesta toiseen Nuorisokanava kanava Radio-ohjelmaa nuorille. All right. Sentenced ja killing me, killing you. Soi tässä, näin tähän, tähän kauniseen keskiviikkoiltaan kello alkaa olla tuossa puoli seitsemän pintaan. Tai on jo vähän ylikin, tai täällä kohta 20 20 vaille seitsemän, kun tätä, tätä juontoa vedän. Mutta olisi aika melodia rähinä. Ja melodia rähinä on tämmöinen pieni. Pieni tota, ohjelma, ohjelmaosuus tässä minun oh, me, melankolien Melodiat-ohjelmassa, missä tota, käydään, käydään leikkimielisesti tuolla sosiaalisen median puolella. Tällä hetkellä Instagramissa, Instagramissa käydään tällaista pientä leikkimielistä kilvoittelua siitä, että annetaan niin tota, kuulijoiden ja seuraajien päättää, että mikä viisi me pistetään soimaan aina melodiarähinnän tota, aikana. Tai, ja tämä kyseinen kappale sitten siis voittaa tämän melodiarähinnän. Ja tällä kertaa teemana tässä melodiarähinnässä on ollut uuden musiikin kilpailun kappaleet ja Niitä, niitä tietenkään kaikkahan ei ole tähän mennessä julkaistu. Eli, eli tähän nyt, tämä on vähän ne epäreilu, epäreilu tilanne siinä mielessä, että olisi voinut odottaa vaikka, että sitten olisi voinut ottaa vaikka seuraavalla kerralla sitten UMK, mutta sitten taas sitten taas kun... <tuh> ei, voi tietää, ei voi tietää, että niin pystyykö... että milloin on seuraava sitten tätä, tätä ohjelmaa taas, niin. Niin ää, ei, voi, ei voi sanoa, että niinku tämä ei ole tuore, että tämä ei ole sillä ajankohtainen. No yleensä, yleensä Melodiarhien ei koska koskaan ollut ajankohtainen, mutta tuota, ajattelin, että tällä kertaa otetaan ajankohtainen teema. Ja, ja tuota, ja tämänkertainen teema on tämä uuden musiikin kilpailu, ja siellä Matsasivat tällä kertaa tosiaan Sajan Kicks kappaleella Dancing with the Demons, Sara Siipola kappaleella Askana ja sitten the Windows 95 Man ja kappale oli nimeltään No Rules. Vaikka No Rules olikin tosi mielenkiintoinen ysäri, ysärihenkinen bangeri tai nostalgia, nostalgia bängeri. Science Kicks oikein, oikein maittavaa, maittavaa tämmöistä pop-rockia tai ehkä, ehkä syntä niin ihan kunnon rock-musiikkia niin, niin ö, aika yllättäen Sara Siipola vei Sara Siipola meni ja vei tämän, tämän matsin matsin tuota, voin sanoa niin kuin, verraten noihin muihin muihin tuota ö, muihin vaihtoehtoihin, niin veti, veti kahdella äänellä, kahdella, kahden äänen kaulalla niin he näistä muista muista tota itsensä kärkeä. Ja tähän väliin siis kuullaan, en tiedä, saattaa, voisin jopa väittää, että taitaa mennä kuulle ihan, ihan tota varmaan aika vahvasti, vahvasti tämmöiseen radiosoittoon, jos ei jos ei UMKta voita. Niin menee varmaan vahvasti sinne radiosoittoon vähän, niin kuin silloin pari, pari vuotta sitten oli tuota tämä Bessin Rampampam, pam. tämä kyseinen kappale, mikä tuota, mitä Siipola itse asiassa sanoo myös, sanoi, että, että se miten pitäisi, se pitäisi englanniksi lausua, sitten kun varmaan todennäköisesti suomalainenkin pisi varmaan se tekstitetään varmaan noille ulkomaalaisille kielille, niin, niin se pitäisi tuota, niin kääntää, kääntää englanniksi I'm wrecked, tai I'm effing wrecked, tuota, tämä kyseinen. Niin, vai oliko se I'm wrecked like hell tai jotain vastaavaa tämä, tämä, tämä, tämä, se miten tämä kappale pitäisi kääntää englanniksi. Mutta kumminkin, lähdetään tähän väliin kuuntelemaan tämänkertaisen Melodiarhinnan voittajaa, eli Sara Siipola, ja kappale on Paskana. Se on, tota, se on tota, oikein, oikein tota, toimiva Piisi jos minulta kysytään. Melangolia, melodiat, melodia, rähinä. Melangoli Tosi hienosti pärjäinen, vuosi on ollut vaan tällainen, mut on päässyt jo yli. Kaikki on hyvin, eiks niin? Joskus ehkä mä valehtelen terapias ja kavereille nekin toivoiset voisin palata kuvioihin Mut yksi muisto susta rakas Tuo maailman lopun takas Odottakaa, vielä ei saa pyytää. Teilta. Ehkä aika mut ei jaksa. Ja sehän tässä mua pelottaa Tää turvallinen tuska Pitää kiinni sussa Odottakaa, vielä ei saa pyöriä. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua 7 eteenpäin. Siinä oli Sara Siipola ja kappale oli nimeltään Paskana. Kyllähän, tota, voin sanoa, että kappale kyllä nappasi ehkä vähän liiankin vahvasti vähän liian mukaansa. On nimittäin ollut semmonen, että tämä kappale muuten itse niin asiassa aika hyvin kuvaa muutama viimeistä muutamaa vuotta. Viimeistä muutamaa vuotta on, on taas vaihteeksi käynyt niin oman. oman Oman syvän olemukseni sisällä ja, ja käynyt, käynyt vähän läpi, läpi omaa omaa tota, elämääni ja sitä, että mitäs, mitä on tullutkaan tehtyä. Mitä on tullutkaan tehtyä. Ja, kyllä, kyllä, sitä aika semmoisen, kyllä sitä aika romu, Romuna voisi sanoa olevansa. Romuna voisi sanoa olevansa tässä tota, tässä nykypäivässä nykypäivässä kuin tota, lähtee näitä asioita miettimään syvien, pide, pidemmällä tota, lähtee miettimään asioita oikein sieltä syvältä. Mutta emme kumminkaan jätä tässä ohjelmassa, vaikka ohjelman nimi onkin melankolian melodiat, niin ei jäädä kumminkaan sinne tuleen makaamaan, ei jäädä jää sinne tota, siinä, jää miettimään syntyjä syviä. Vaan, vaan soitetaan oikeasti hyvin laajalta skaalalta erilaisia, erilaisia biisejä, sekä hyviä että välillä vähän vähemmän hyviä. Jos minulta kysytään, Oi voi. Toive musiikkia, sitä saa, sitä saa laittaa. Sitä varten, minun tämä, sitä varten minä oikeastaan tänään ajattelinkin, että nyt kun tää. Pakkastilanne on ollut, mitä on ollut, niin meikäläinen ei ole täältä, täältä kämpiltäni, niin mistä tällä hetkellä tätä lähetystä pyörittelen, mikä on muuten harvinaista. Niin, äh, niin, niin, niin, äh, tältä kämpiltä kun pyörittelen, en ole, en ole lähtenyt mihinkään kämpiltäni niin nyt varmaan viimeiseen pariin päivään että olen, olen täällä neljän seinän sisällä pyörinyt täällä tuota, tässä studiokämpässäni tai mikäli miksikä minä tätä kutsuin. Ää, kutsunko minä tätä niin, bunkeristudioksi vai miksikä minä tätä kotibunkkeriksi minä taisin tätä kutsua silloin, kun tuota, nelisen vuotta sitten, silloin kun tuota, muuan, muuan koronavirus oli oli tämä poikkeustila päällä ja mulla oli näitä lähetyksiä kanssasi silloin niin niin tuota, silloinkin silloin käytin termiä siis silloin käytää termiä tästä, tästä minun minun kämpästäni, tai tästä minun minun asumuksestani missä ohjelmaa pyöritin tietenkin tästä myös on hyvä, hyvä nostaa myös sekin että, että tietyllä tapaa tässä, kun vetää, vetää tältä kotoa lähetystä, niin on erilainen, erilainen vähän vapautuneempi olo ehkä, ehkä tätä vetäessä. Että et, en mä pystyisi siellä, siellä aaltosessa, missä, on, missä meidän päästudio on, niin... Niin tota, ei mulla olisi tässä, niin kuin, tämän, tässä mun studiopöydällä esimerkiksi kahvikuppia, josta mulla, jossa mulla on tällä hetkellä kyllä hyvin, hieman hieman viileentynyttä kahvia, mutta silti minä olen tässä tota, tämän, tämän lähetyksen aikana tätä kahvikupillista yrittänyt tuhota. <laughs> yrittänyt tuhota tässä samaa aikaa, mikä on ollut kyllä varmasti aika, mikä on hyvä, hyvä mainita tähän. Ja itse asiassa. Voisin napata tuossa seuraavan viisin jälkeen. Seuraavan jälkeen tuota, hieman, hieman tuosta ö, eräänlaisesta, eräänlaisesta sattumuksesta, mikä tapahtui minulle, minulle tässä tuota, ennenlähetystä, kun, kun tein ruokaa itselleni. Ruokaa itselleni. Minä yleensä minä pyrin tekemään hyvin helppoja ruokia itselleni, mutta tähän palataan. Tähän palataan tosiaan seuraavan viisin jälkeen, joka on vähän semmonen viisi, mitä mennä pitkää aikaan. En, ole, en, en varmaan ole pitkään aikaan kuullut soittanut. Soittanut edes itsellekään. Tänä muistan sillä, että tämä levy on mitä 11, väril 11 vuotta vanha. Ei herranen aika. On, on siis on ihan kamalaa mu, että kamalaa muistaa omaa omaa tota, niin oman niin kun itse just ollut täysikäinen. Niin kamalaa muistaa, että tämä elvi on tullut 11 vuotta sitten. Ei herranen aika. Tämä on nimittäin Billy Talentti, tämä, tämä ja Kappale on nimeltä Dead Silence. Ja tämä tää on levyltä, saman nimiseltä levyltä. Tämä, kappale. tämä on levy viimeinen biisi, ja Omasta mielestä tämä, se levy on parhaimpia biisejä. Sanokaa, mitä sanotte. Kyseinen levy ei tosin ole mikään ehkä paras mahdollinen Billy Talent -album, albumi, mitä heillä on. Mun mielestä ne kolme ensimmäistä levyä on paljon parempi kuin, paljon parempi kuin mikään... mikään tota, Tämä Dead Silence, mutta mä ei tykkään tästä piisestä nimenomaan tällä levyllä enitä. Jotenka palataan tämän jälkeen ruoka-asioihin, nimittäin mulla sattui mielenkiintoinen kommentti sitä ruokaa tehdessä. Rengoriamme rodiet, ja se rattuisi ja Vamofantasmikin varretsa. Talent ja Dead Silence on tässä näin. Itse mä tykkään tosta Dead, Dead Silence-levyn kannesta tosi paljon. Siinä on, se on tosi tommonen siisti meriteema. Siinä on tollen, mitä näitä on näitä puhelinkoppi? Semmoinen, mitä, mitä on esimerkiksi Lontoossa, semmoinen punainen puhelinkoppi. Tai mitä yleensä on, on, on, on yleensä punaisia puna, puhelinkoppeja. On semmoinen lontoolainen puhelinkoppi on tota keskellä, keskellä kaupunkia, mikä on sitten niin meren alla. Ja sinne, sitten sinne meren alle on lentänyt kaikkea romua, siellä on autoromua ja tämmöistä sinä ympärillä. Ja sitten siinä vielä sen puhelinkopin ja kaiken sen romun, romun seassa siellä tota, yllä, yllä liitää, tai yllä ui tuommoiset. Tota, niin haikalaat. Tosi komee. Tosi komea, tosi komea levyn kansi. Mutta ruoka-asioista oli, oli tarkoitus tähän väliin puhua. Ja ö, Kuten varmaan kaikki, kaikki tota, niin voisi sanoa vähänkään, vähänkään tota, niin. Vois, voisiko sanoa tähän päivään tulleet kotikokit ja vähänkään tuonne niin koti, noita kotikoneita, kotikone trendejä seuraavat, niin ihmiset on niin, minäkin omistan airfryeri. Ja tota tai tämmöisen ilma, ilmapaistimen ilmakeittimen, mikä taitaa... Airfryer kyllä sitä tällä olla ilmapaistin. Tai ilmakeitin. Se oikea, oikea termi kun puhutaan jos puhutaan niin kuin ö, friteerauskeittimestä. Niin se on niin, puhutaan, niin se on joku fryeri kun Niin eikään tuo oikee tuo, tuo airfryerki olla joku joku ilmakeitin. Tai Kiertoilmauuni. Ilmauuni. No kannettava tai tämmöinen NS-kiertoilmauuni, Kiertoil, niin että se on niin keittiön pöydälle. Keittiön pöydälle laitettava kiertoilmauuni taitaa olla se semmonen järkevämpi termi käyttää näin suomeksi siitä. Ja tuota, niin mä olen tässä viimeisen varmaan muutaman kuukauden aikana. Yrittänyt vähän, vähän harjoitellaan vähän erilaisten ruokien tekemistä sillä, että se ei ole pelkästään sitten niin kuin vain glorifioitu tai niin kuin hyvin hyvin isolle, isolle, tota, isosti ja esille nostettu, niin ö, vai, vain vain tai ranskan perunoiden ja tämmöisten tikkuperunoiden paistamiseen tehty masina, vaan, vaan se on enemmän myös mulla vähän muutakin kuin pelkästään siihen hommaan. Nimittäin mä oon myös opetellut, opetellut paistamaan munakasta sillä. Ja omasta mielestä osaan sen ihan hyvin. No, tänään päätin sitten tuota, fiksuna poikana. Niin, tuota, <laughs> pistää, pistää, tuota, hän, pistää vähän niin sanotusti Ö, ö, leveliä isommalle tämän, tai pistää vähän näitä, leveliä vähän isommalle tämän kyseisen ruoka-asian tai tämän kyseisen, kyseisen ö, ö, systeemin kanssa ja tämän kyseisen ruokalajin kanssa. Nimittäin, minähän onnistun sitten, tota, kuten varmaan arvata saattaa tästä, tästä niin hirveästä pitkästä ohjustuksesta, että kaikki meni nyt ihan niin kuin strömmiseissä. <köhö> nimittäin mä yleensä tehnyt, kun minä oon tehnyt Air Freerissä pari kertaa, kertaa, olen tehnyt tuota munakkaa itselleni. Minä oon tehnyt sen kolmeen. Kolmella munalla. Ja se on onnistunut hyvin. Ei olisi pitänyt mennä muuttamaan sitä. Ei jos pitänyt mennä tuota leikkimään, leikkimään niin, niin, niin, sitä, ei olisi pitänyt mennä lisäämään sen kahta ylimääräistä. Se kolme on ihan hyvä. Nimittäin, voi voi, kotiin, jefu taas, kot, kotiin jefu taas oli vauhdissa ja viidestä kanaan munasta, niin tota, kyllä, sitä, kyllä sitä mun aikas tuli. Mutta osa siitä kananmunasta lens sinne, lens sinne, tota, sinne, niin, ähm, sinne tota sen airfryer tässä ilman, no Airfryer, käytään nimeä Airfryer, sen airfryerin tota, niin koriin sinne. Ja voitte kuvitella, kun siinähän on se verkko ja siinä on se itse kori, niin molemmat on ihan sotkus. Arvatkaapa, kuinka paljon sinä sellainen niin semmoinen, semmoinen ajatusmaailma itsellä pääset, että ei voi olla totta tai ei, niin ei voinut mennä yhtään, niin tota, tämä, tämä meni niin pahasti niin niin niin vihkoon, se, kun se paistuu niin, niin sanotusti yli. Ja ihmettelin, että miten ihmeessä, mutta sitten totesin, että ai ja, taisi olla kaksi munnaa liikaa. Tai sillä, että kaksi munaa liikaa. Että <tä> sille. Mutta me, tota, jostain kumman syystä minä haluaisin tähän väliin soittaa itelleni. Soittaa itselleni tähän kauniisti kauniisti ajatellen onko ne syvemmällä? Ei ei olevan tuolla syvemmällä valitettavasti minä mulla on nimittäin tässä kädessäni tai tässä minun edessäni tällainen Pieni, pieni tota, öö, kaikenlaisen makronappuloiden, makronappuloiden tota laite, laite tota Stream Deck, millä minä olen näitä kaikenlaisia jinkkuja soitellut ja nyt kun muistan, niin minulla saattaa jossain kansiossa olla täällä, täällä tota, kyllä, onhan se täällä, nimittäin tämä. Nyt soisiko se, olis, se, se vaikka? Tuolla olkoon semmonen, semmone, tuota, mitä mitä meikäläinen niin, ää, ää, käyttää tästä tästä minun ää, minun airfryer sekoilusta että älä, älä laita sinne kolmea kananmunaa enempää, kuin sä oot sä tota, Kananmunaa päätät paistaa airfryerissa. Se, se kolme muna on ihan tarpeeksi. Tähän väliin lähdetään kuuntelemaan musiikkia, nimittäin. Pitää meidän, palet, pitää meidän tämä hölmöli, tota, tämä ruokahölmöli jotenkin, jotenkin putsata jollain vähän paremmalla, jollain vähän paremmalla musiikilla kuin jollakin sotkuisella. Jollakin tota, sotkuisella. Ruokaiheisella musiikilla nuorisokanava herklä radio ohjelmaa nuorilta nuorille. paljon melodiaa ja jo vuodesta 2017. Höhö. Little Beast, No More Hollywood Endings. Kyllä, se oli tällaista musiikkia kuultiin Noora Louhimon suusta. Povermetalli tämäkin, tälleen vaihteeksi. Oikein, oikein makosa biisi, jos minulta kysytään. Jos minulta siis kysytään, niin tämä on minun mielestäni oikein makoisa biisi. Ja on yksi omia koronavuoden, tai koronavuosille, Koronavuosilta tarttuu näitä äh, hitti tämä, tämä kappale itselleni. Mikä on semmoinen biisi muuten niin, äh, teille? Teille, mikä on tarttunut jostain, jostain tuolta vuosien takaa. Vaikka, vaikka johonkin, ja, jonka yhdistää jonkin tietty hetkeä. Onko teillä sellaisia biisejä? Että, Kysyn, että onko teillä sellaisia biisejä niin kuin mulla tuo, tuo omus Hollywood endings, että sen yhdistän sinne korona-aikoihin. Että ei ole kovin semmoista, niin ei ole kyllä Hollywood-lopetuksia sellaista Hollywood-lopetusta niin äh, kyllä havaittavissa havaittavissa siinä, siinä maailmassa, mutta toisaalta Eihän se korona ole tavallaan lähtenyt, lähtenyt mihinkään meidän tästä maailmasta, se on vaan vähän niin kuin muuttanut vaan muotoa, muuttanut muotoaan semmoiseen normaaliinpa, normaaliinpaan, tota, niin, uh, normaaliinpaan uh, räkätautiin, voisiko sanoa näin. <hysy> En, en saisi sais vetää vitsiä, tuommo on noinkin vakavasta aiheesta, mutta tässä oli nyt vähän niinkin semmoinen, että toi, tässä on paikka nyt vetää, niin siinä on paikka, miksi et laua, niin minä nyt laukaisin. <laughs> en, tuota, minä nyt sitten päätin laukaista. Sitten, katson tuossa kelloa, meillä on vielä noin 45 minuuttia lähetysaikaa jäljellä, ja ohjelman, ohjelman tuota... Osuuksista on käyty kaksi läpi, meillä on vielä kaksi jäljellä, mutta ne tulee sitten myöhemmissä vai Tässä tämän viimeisen tunnin aikana tullaan kumminkin pariinkin ohjelmaosuuteen vielä palaamaan. Viisi toiveita otan yhä vastaan. Niitä, on tässä, niitä olen tässä yrittänyt araakkua teiltä. Ja on kyllä ollut vähän, vähän sillain... Yleensä mulla on ollut sellainen, mä voin voin myöntää, että yleensä olen sen muutaman toiveen sanovan iltaan soitettua. Joskus jopa sillä lailla, että mulla on pelkkä ilta mennyt suuri osa. Suurin, suurimmalta osin mennyt siihen, että olen saanut soittaa suurimmalta osin toiveita ja omat viisivalinnat, mitä silloin on ollut, niin olen saanut heittää niitä aika helposti vesilinnulla. Että saanut jotain, jotain, erilaista, jotain erilaista tähän. Tähän tota, mun ohjelma, ohjelma, tota, tää minun ohjelman, minun soittolistolleni olen saanut jotain aivan erilaista, mitä minä olen normaalisti soittanut. Tietenkin minä voisin napata tuosta anime kiinni, koska minä, mietin, minä tossa kävin tuossa kävin näiden kahden edellisen pisin aikana, kävin tossa levyka levykaapillani ja yritin siis sieltä kaivaa. Sieltä kaivaa tuota, myöhempää, tämän illan myöhempää soittoa varten sitten, niin tuota, eräästä levyä, mutta valitettavasti, valitettavasti jouduin tänne, tällä kertaa vähän niin kuin pettympä. tällä kertaa joudun vähän niin kuin sillä, että pitää, pitää katsoa vielä, vielä yhden viisi ajan ainakin, että löytyisikö sieltä jotain kivaa jotain kivaa on muutamia on mielessä, mutta mutta se kyllä vaatii vähän, vaatii vähän tota vielä miettimistä. Mennään takaisin, mulla on ollut tässä illan aikana pieni teema, mennä omia lapsuuden, äh, niin kuin, äh, ei missään järjestyksessä, mutta niin omia lapsuudesta tuttuja biisejä, biisejä läpi. ja tota, Mennään 70-luulle, kyllä me takaisin 70-luvulle, ja, ja tota, soitamme jotain sellaista, minkä varmaan tota, ihmiset tuntee pääosin tuolta suomalaiselta nimeltään, tai suomalaiselta versioltaan, koska, koska tota, sillä, niihin aikoihin 60-, 70- 80-luvulla oli aika iso tämä tämä tämä, tämä. Mm, coverkulttuuri. Ja yksi kappaleista, minkä muistan, että, että minkä olen nyt oppinut tässä vuosien mittaan tunnistamaan, että hetkinen tämä on muuten coveri tämä suomenkielinen versio tästä kappaleesta. Nimittäin käännösiskelmää termiä käyttäen Kappaleen nimeltä 15 kesää on varmaan aika tuttu ihmisille. Ja muistan lapsuudesta. Mennään jälleen ostoskanava-osastolle 70-luvulle. the Best of the 70 levy kyseessä. kyseessä ja tota, tämä levy kokoelma kyseessä. Ja siellä oli sitten tämä tota, alkuperäinen versio tästä kyseisestä. Mä soin tässä kyseessä mainoksessa. Tästä 15 kesää kappaleesta. Tämä alkuperäinen versio. Eli kappalehan on alkuperäiseltä nimeltään Living Next Door to Alice. Tän on esittänyt Smokey. Ja tän muistan myös sieltä omasta lapsuudesta jostain kumman syystä. Että sellainen, jee. Yeah. Ja tämä oli yksi niitä biisejä, mikä, on saanut aikaan, mikä sai itse asiassa kokoamaan tämmöisen tämmösen tuota muistelulistan muistelulistan niistä mitä on silloin aikanaan lapsuudessa mennyt kuulemaan. Että että silleen. Mutta Smokey ja Living Next Door to Alice olisi tähän väliin sitten tota, soitossa ja tämän jälkeen ehkä ehkä voisi vähän miettiä sitä kierepalloit isoitto. Mutta palataan, palataan kahden seuraavan kappaleen jälkeen asiaan. Nyt tähän väliin. next door. Suelis. Rangoria merodiat. ja se kirottu sija vamo fantasmikin varressa.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 I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second less Now I gotta get used to not living next door to Alice Heart, carved our initials deep in the bark Me and Alice Now she walks through the door With her head held high Just for a moment I caught her eye As the big limousine pulled slowly Out of Alice's drive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 That's how I felt. And she said I know how to help get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years, and the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving, or where she's going.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 Moi, mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Media Melancolle on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkea siltä väliltä. Meidät löytyy Anchorista Spotifysta sekä Insta- ja Twitteristä. Kuuleminen! Cool ja pahempi toistaan Tämä löytyy levyltä kiila Hieno biisi tämäkin Oikein hieno Tuossa tota... Öö, edellisen kappaleen aikana eli ton Living Next Door to Alicein aikana taisin mennä vahingossa niin sanotusti vanhaan kunnon, vanhaan kunnon tyyliin. kunnon soittakaa paraa tyyliseen, tyyliseen, jekkuun nimittäin totta nimittäin totta täm eräs, eräs tota, ja se kyllä sanoo tällaisen, tällaisen lauseen, mitä sanotaan yleensä tämän kappaleen monissa erilaisissa versioissa. Mutta käytän tästä nyt sitä lievintä mahdollista termiä. Alice. Kuka hiton Alice? Eli tuota, Alice. Who the heck is Alice? Ja lähdin tutkimaan sitten asiaa, että kuka tämä Alice on tässä tässä tuota Living Next Door to Alice kappaleessa. Ja luotettava tietolähdemme Wikipedia sanoo näin englanniksi sellainen The song is about a man's longstanding unrequited and un unadmitted love toward Alice, his next-door neighbor for of 24 years. The protagonist learns that mutual, through mutual friend Sally that Alice is moving away and begins to reflect on childhood memories and his friendship with Alice. And becomes heartbroken as he sees Alice drive away in a limousine. In the final verse, Sally reveals that all the time she has been waiting, 24 years for her opportunity with him. Alice is gone, but I'm still here. Later versions of the song insert an interjection during a pause in the chorus from the audience during live performances or from a guest separate from the lead singer. Alice, who the beep is Alice? Guests will sometimes say "heck" or something like that. Uh, these performances may also change a line in the chorus so that the singer's affections are as much sexual as they are romantic, and that the singer had hoped to get get inside her pants instead of a get a get a second glance. Että joo, kappaleella on kaksi merkitystä. <lösh> et et Alis on ilmeisesti tämän laulajan joku lapsuuden ystävä. Se, että onko se todellinen, sitä voidaan olla montaa mieltä. Mutta se, me, mutta se, me, se mistä me voidaan olla varma, on se, että tällä kappaleella on kaksi merkitystä. Sellainen hyvin vieton ver, versio, mutta myös. Niin hyvin tällainen tuhmempi malli, jossa, vaan, jossa vaan voidaan vaihtaa se, että... Niin, niin, niin, jossa voidaan vaihtaa suoraan vaan se, että... Toita, get a second glance, get inside her pants. Joo, se, mu se muuttaa kappaleen tota, niin, äh, tunnelmaa aika paljon, ja aika radikaalisti. Ja kyllä, se aika punaiseksi mun naamona ainakin tekee. No, kumminkin. Tähän väliin lähdemme kierreppalohittien maailmaan. Kierreppalohitti on minun osuuteni, missä minä menen ja kaivan minun levyhyllystäni yhden levy. Ja soitan sieltä jonkun kappaleen. Todennäköisesti jonkun suositun kappaleen tai jonkun tunnetun kappaleen. Ja tällä kertaa tämä kyseinen levy ei suoranaisesti ole sieltä ihan minun lapsuuden levyistä. Tämä on tullut mulle, tämä kyseinen levy, niin joskus aikuis siellä. nyt kun puhun siis aikuisijästä, puhun siis kun olen ollut yli 18 plus, niin mennään tällaiseen yhtyeeseen kuin I said Earth. Tämä yhtye on mulle todella, todella niin kuin, tuntematon. Ja mä, tätä tänäänkin niin kelailin, että tältä voisi ehkä nyt napata jonkun semmoisen biisin, minkä voisi soittaa. Niin tota, koska mulle ei Iced Earth koskaan sanonut mitään. Se on mulle se levy tullut vaan niin jonkun, jonkun kirpputori, levy, levy tota, satsi niin, myötä. Eli mulla oli mitään kärryä. Niin, että miten, että, että tota, miten nämä kaksi Iced Earthin levyä. Eli The Dark Saga ja tota, tuo, tuo, tuo toinen levy, mikä mulla on kans. Sieltä löytyy hyllystä, niin on tämmönen kuin uh, Burnt Offerings. Miten nämä kaksi levyä on mulle päätynyt? Paitsi että ne on ollut päätynyt mulle, niin uh, Kirppotorin levykasassa. Mutta tota, tämmöisessä Kirppotorin levykasassa, missä levyt on ollut maksanut 20 senttiä kappale. on ollut tosi hyvä hyväkuntoisia levyjä vielä kaiken lisäksi. Niin, tota, niin tämä Earth, niin tota, tämä on sen verran erikoista settiä jopa minun makuuni, että mä päätin, että tässä voisi olla oikeasti aika erikoinen tota, hitti tälle, tälle tuota, illalle. Ja mä päätin valita tämän The Dark Saga-levyn. Ja täältä kun katselee, että millaisia biisejä, kuinka pitkiä biisejä nämä on, niin nämä jopa, jopa olisi semmoisia biisejä, mitä pystyy soittamaan. <laughs> että ei ole hirveän pitkiäkään, onneksi. onneksi. Mutta se mitä minä voisin luulla, niin tämä taitaa olla, taitaa olla sitä vähän niin sitä trashia tai jotain, jotain tota, kumminkin metallimusiikkia. Körittelen aluksi Kornin follow the Leaderia, mutta en mä taida sitä soittaa. Se taitaa olla vähän liikin tuttua teille, tuttua monellekin, monellekin niin metallimusiikin kuuntelijalle. Mutta lähdemme kuuntelemaan, kuuntelemaan kumminkin Aisen ja- The Dark Saga-nimiseltä albumilta, kappale nimeltä I Died For You. Eli tää mennään vuoteen 96 tässä, tässä tapauksessa. Ja se on, aika, se on aika settii se sitten, että lähdetään, lähdetään tämmöisellä tota, kiertapalohittien maailmaa. Kiertapalohittien maailma ja te kuulette myös, jos jotkut saattaa kuulla ensimmäistä kertaa tämän kyseisen jingleen sitten. Melankolian melodia Kierrepallo hitti Melodia. hitti. Siinä kuultiin Earth ja I Died For You. Tämä oli aika satunnainen valinta tuolta omasta hyllystä, mutta... Totesin kumminkin nä nyt näin jälkikäteen, kun kuuntelin ton biisin, että... O, oikein. Oikein menevää. Tullasta, niin... Metallimusiikkiaan tuo oli. Ehkä välttämättä sitä normaaleinta, mitä minä olen tottunut, tottunut tässä soittamaan, kun minä olen tottunut kumminkin soittaa sitä huomattavasti. Eikä vähän vauhdikkaampaa, mutta oli sitä vähän hitaampaa. Hitaampaa ja huomattavasti itselle erilaisempaa, koska jotenkin tuntuu, että tämä musatyyli ei ole sieltä, tai tämän tyylinen metallimusiikki ei ole sitä meikäläisenä. Normaaleinta metallimusiikkiä, mitä mä kuuntelen, mä siis kuuntelen hirveän nopea temposta. Hirveän törr, törr, törr, törr. Elikkä, ja ehkä, ehkä sitä sellaista, mikä on ehkä vähän ylituotettua. Tämä tuntuu, joten, tuntuu jotenkin tosi, niin kuin, tosi hyvältä. Tosi, tosi pehmuselta, jos minulta kysytään. Otetaan tähän väliin lisää tämmöistä ja tämmöistä kun päästiin tähän raskaaseen musiikkiin. Otetaan vielä, vielä toinen tällainen raskaamman musiikin, ö, tai raskas biisi tähän väliin nimittäin. Tässä katselen tätä minun, minun menneiden, tai minun lapsuuteni musabiisien listaa, ja täältä tuota <laughs> mitä tota, mitä, Lähemmäs nykypäivää menen, niin sitä kevyemmäksi nämä biisit muuten muuttuu, mikä on aika, aika niin huolestuttavaa, mutta toisaalta se kertoo ehkä vähän minusta jonkun verran ihmisenä, mutta jos minä haluan mennä raskaaseen osastoon, niin minä varmaan siinä kohtaa turmien kätilöitä, mutta ehkä mä ehkä kumminkin niin otan huomioon teidätkin siellä, siellä tuota, kuulijat siellä tuota vastaanottimien ääressä. Mennään Mennään tota. Mennään Okei. Okay. Tämä nyt on, tää on. Tämmönen hyvin klassinen, klassinen veto minulta, mutta soitetaan tämän illan tokavikana biisinä. Tota. Ehkä se. semmonen biisi, mikä muistuttaa minua. Ajasta kun. Ajasta kun tota, mä olin niitä tosi allapäin. allapäin, ja tää kappaleen kyllä vähän, vähän liippaan omiin fiiliksiin nykypäivänäkin joissain, joissain tapauksissa, tai kaikissa tapauksissa. Tämä oli myös se biisi, mikä tutustutti minut tämän yhtiön musiikkiin, ja tämä kyseinen yhtiö on My Chemical Romance. Jos arvaatte, että mikä biisi My Chemical siltä voisi olla sellainen, mikä tutustuttaa masentuneen ihmisen heidän musiikkiinsa, tai sellainen ehkä vähän isän ikävää potevan ihmisen tota, heidän musiikkiinsa, niin se on mikäs muukaan kuin Welcome to the Black Parade. Mä nähdään, että se tähän päälle. Se on tämän... tämän, tämän niin illan Tokavika biisi ja tämän jälkeen olisi sitten illan viimeisen itään paikka. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Join the black Welcome to The Black Parade, My Chemical Romance. Neviltä The Black Parade on tämä kappaleen nimi. Tai tämä kappale löytyy sinne nimiseltä levyltä. Oikein hyvä biisi, niin tutustumaan tutustuttamaan sellainen, tällainen hyvin öö, emo, emo kun puhutaan emo niin kyllä, aika ehkä semmonen heidän, heidän tota, niin, niin, niin, niin, niin, musiikki. Heidän tuota, musiikistaan yksi niitä kulutetuimpia hittejä, mutta samalla yksi ehkä turvallisin tällainen aloitusbiisi, jos puhutaan Mike Michael Romansin musiikista. Uudempaa tuotantoa tietenkin aina voisi tietenkin mennä kuuntelemaan, mutta itse itse ajan tuon Black Parade-albumiin, kun haluan mennä kuuntelemaan jotain heidän musiikkiaan. Illan viimeinen hidas. Ja tällä kertaa, illan viimen hidas, ei todellakaan ole hidas biisi. Se on tämmönen hyvin chillibiisi, hyvän biisi. Ja muistuttaa siitä, että niin, ää, on, aina on tota, nuo erittäin, hyvät anime -biisit, jotka, niin, ää, erittäin hyvät anime biisit, jotka muistuttaa meitä aina tämmöisistä kaikenlaisista. huomattavasti yksinkertaisemmista asioista, joista voi nauttia, nauttia tässä maailmassa. Masajoshi oisi teki tämän vuoden alkuun erittäin loistava anime Ja Tämä kappale kulkee nimellä Namaramenkoi tota Tämä on sen nimisestä anime-sarjasta kuin Mm, oliko tää nyt. Uh, Dosango Gall uh, namara mengoi? Muistanko nyt oikein? Muistanko nyt oikein? Ihan sata varmasti oikein tämän kyseisen animen nimen? Oliko näitä. Dosango Do Gall. Joo, Dosango Gall namara mengoi? Kyllä. Ja tämä löytyy. Uh, sen nimiseltä onimen. Tämä kappale löytyy. Melkeinpä saman nimiseltä onimen. Uh, niin ö, tämä Namarameenko oikein löytyy melkein saman nimisestä Ja ajattelen, että tämähän sopii oikein hyvin viimeiseen hitaaseen tällä kertaa, joka on, sillain, niin kuin näin, tämä on aina mukavasti tämmöinen muistutus vaan siitä, että tämä on se viimeinen biisi, mikä tässä ohjelmassa... Ää, a, tai, tällainen... Tämä on aina tämän ohjelman viimeinen biisi, se. Tämä segmentti, mutta aina sitä, aina sitä menee sellaisella fiilispohjalla, mikä sieltä viimeisenä bisnessä on. Yleensä mä oon su täysin täysin täysin tota, loppuun asti, mutta nytten, nyt kun me Team niin piti vähän, piti vähän jopa miettiä, että mikä biisi voisi sopia siihen viimeiseen hitaaseen. Mutta kyllä me tähdetään mennä välillä sellaisella rippala anime, anime-popiloilla, tota, jota voi myös olla sekin. Jot, jota pystyy myös sellainenkin kuuntelemaan, joka ei välttämättä aina ahimemusiikkia tota, kuuntele. Minä oli Jefu. Tämä oli Melodiat. Palataan joku toinen kerta astialle. Sitä en tiedä, että palataanko me Hertzelässä, tai palataanko me missä, to vai missä muualle me palataan. Mutta palata asiaan. Moi moi. Ja ensi kertaa.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 わあ、拠点からもちも溶けてく。桃とに 你跟 Kolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Nuorisokanava Hertzsä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille.